Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Stig Jensen, lektor på Center for Africa Studier ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationallekskond. Hej Stig, og Hej. velkommen til. Tak skal du Velkommen være. til, mener jeg selvfølgelig. Nå, Stig, jeg har jo et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om apartheid, mm -hmm. og det bliver du simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er apartheid? Altså kort fortalt, så kan man sige... Det var den styreform, man havde i Sydafrika med de hvide minoriteter. Og apartheid står sådan set for adskillelse. Ja, adskillelse. Okay. Og, og hvad er det? Altså nu har jeg jo selv lidt hørt om apartheid. Hvad er det egentlig, der skete? Kan du fortælle mig sådan det? Altså, hvis jeg nu skal rulle filmen lidt tilbage, så kan man jo sige, at europæerne koloniserede Afrika. Ja. Og i forbindelse med den her kolonisering, så det, man gjorde, det var, at man ligesom øh, gjorde de hvide, som kom, altså også europæere, til privilegeret klasse. Ja. Dem, der boede der i forvejen, mm. dem gjorde man jo ligesom til andenrangsborgere. Så allerede der havde man lavet sådan en adskillelse. Ja. Og det, der så sker, det er, at øh, europæerne trækker sig ud af, af Afrika efterhånden. Og det, der så sker i Sydafrika, det er sådan set, at de selv overtager magten, og øh, der indfører det hvide mindretalsdyre. De indfører så apartheid. Okay. Og det vil sådan set sige, at man gør simpelthen ved lovgivningsmæssigt, så siger man så, hey, vi har raceadskillelse her. Ja. Og, og det betyder i praksis, at, øh, at der er nogen, der har privilegier, og der er nogen, der ikke har privilegier. Ja. Og det betyder for eksempel, at det store flertal i Sydafrika, som er sorte eller farvede, jamen, de kan ikke selv bestemme, hvor de vil bo. De kan ikke selv bestemme, hvilket arbejde de vil have, og der er alle mulige andre reguleringer for dem. Okay, ja. Jamen, øh, fremragende lille introduktion. sti øh, hvis du så lidt mere detaljeret kort skal opsummere apartheidhistorien historie, så, som du selv sagde, så var det noget med, at vi koloniserede, de, altså Vesten koloniserede Afrika. Og hvad sker der så? Jamen, så kan man sige, at det, der så sker, det er, at... Øh, at i Sydafrika, som, som jo på en eller anden måde er meget anderledes end mange andre steder i Afrika, jamen der har vi så et øh, hvidt mindretalsdyre. Ja. Øh, og det hvide mindretalsdyre, øh, de laver en forfatning. Ja. Øh, deres egen forfatning. Og der indskriver de mange af de uskrevne love, som man faktisk havde for kolonitiden. Ja. Og blandt andet så laver de en masse regler for, hvordan man skal leve i samfundet. Ja. Øh, og der laver de blandt andet de her regler Der er at der er nogle områder I Sydafrika Som de for eksempel peger ud til De såkaldte hjemlande ja. I de her hjemlande Jamen øh, der, er det, der kan, kan, kan sorte bo øh, Fordi de her sorte Der bor i de her hjemlande De kan bo sammen Og så kan de så øh, Hvis de skal arbejde for at vide, Det kan være i landbruget Eller i minerne og sådan noget, Så kan man så transportere dem derhen til, så, så det var stadig slaver det var stadigvæk øh, slagelignende tilstande. Ikke? Stadig slagelignende tilstande. Og, og, og det er jo det, man skal være opmærksom på, at det, det her apartheidstyre her, det var jo på en eller anden måde en systematiseret og institutionaliseret øh, adskillelse af folk. Ja. Øh, på baggrund af hudfarve. På baggrund af hudfarve, ikke? Ja. Så det var virkelig sådan en race, øh, opdeling her. Og det, man også skal være opmærksom på, når vi snakker om race, øh, og når vi snakker om Afrika, så har man ofte den her forestilling om, at, at, at der findes sorte, og der findes hvide. Mm -hmm. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at der findes sådan set også for andre kategorier. Ja. Øh, og her snakker man om en kategori også, som hedder farvet. Og i den her farvede, der er for eksempel kategori, der er for eksempel asiater. Ja. Fordi det var sådan, så, så britterne, som jo sad på, på Sydafrika, øh, de importerede en masse arbejdskraft for, for Indien, for eksempel. Ja. Øh, og... Øh, og hvad nu det hedder... Og de blev så også øh, kategoriseret i forhold til, hvad Ja. Og, og man kan egentlig sige, der er en ret, sådan en, en ret interessant kobling mellem Apartheid, Indien og en anden koreferie, nemlig Mahatma Gandhi. Okay. Han startede sådan set sin kamp for friheden, som man, som man vil sige, i Sydafrika. Ja. Fordi han kørte med to. Ja. Og han havde så sat sig i en kopi, hvor man hvide. ikke måtte sidde ja. som farvet. Ja. Øh, Den var kun for hvide. Og øh, så blev han, han ville han ikke acceptere, at han ikke måtte sidde der. Så blev han smidt toget. Så tog han hjem til Indien, og det var noget, der kæmpede og, og, og kampen. kæmpet starter kampen Fredskampen. Ja. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Så indere altså og øh, asiater, hmm. og alle mulige andre farvede. Nu laver jeg også nogle godsøgne her med mine hænder. De var også i kategorien som mørke, eller hvad? Ja, som ikke-hvide. Som ikke-hvide. Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er en kategori, der hedder hvide, ja. og de hvide, de har sådan set alle privilegier. Ja. Hey, og når vi snakker om privilegier, nu har vi snakket om, hvor de kan bo henne, øh, hvor de kan, hvilke bænke de kan sidde på eller mm. passer i tog, men man skal jo også vide, at, at der var jo også regler for, hvilke jobs man kunne have. Ja. Altså, øh, hvis du var ansat for eksempel på et universitet, som jeg er ansat, ikke? så hvis du var ikke hvid, jamen så kunne du muligvis være ansat i administrationen på lavt niveau eller, eller gøre rent. Men, men det at få et, en lektorstilling eller en, øh, en professorstilling, det var simpelthen ikke en mulighed her. Der var der simpelthen regler for, at øh, jamen det, det skulle de her mennesker ikke have. Ja, og nu skal jeg bare spørge dig, hvornår sluttede alt det her? Jamen det, det slutter så i, øh, i 1993. 1993, ja. ja. Øh, og det slutter sådan set, Ikke for så lang tid siden jo. Ikke for så lang tid siden. 30 år siden. siden. Øh, og man kan sige, når det slutter så er det jo også meget, fordi, at, at der både er et internt pres. Det, der jo sker øh, undervejs i den her proces fra, fra 1950 af, hvor vi, og så til 1993, det er jo, efterhånden i Sydafrika, så er der nogle folk, der organiserer sig. Og nogle af dem, der organiserer sig, de organiserer sig i, i en organisation, der hedder ANC, African National Congress. Ja. Øh, og, øh, og de begynder at lave demonstrationer. Øh, de begynder at lave strejker og alle mulige aktiviteter mod det her apartheidstyre. Apartheidstyre er der rigtig hårdt ned. Mm. Øh, men der er i hvert fald den her. her, Og så begynder den vestlige verden begynder også at lave sanktioner mod apartheid. Og man kan sådan set sige, at der sidder en person i fængsel, som kommer til at sidde mere end 25 år i fængsel som hedder Nilson Mandela. Og han bliver på en eller anden måde symbolet på kampen mod apartheid. Og, og hver gang øh, vi i Vesten snakker om det der apartheid, så snakker vi om, tænk en gang, her sidder der en mand, som, som taler for, at vi skal, vi skal leve i, alle sammen sammen i mangfoldighed og sådan noget, de, Hammer de sat i fængsel dernede. Mm. Så vi i Vesten, vi, vi synes et, ikke det er godt, at Nelson Mandela er i fængsel, og to, så synes vi i det hele taget ikke særlig godt om det her system. Om apartheid. Så vi begynder sådan at sanktionere. Vi sanktionerer dem på forskellige måder. Uh, vi vil ikke købe deres produkter. Vi vil ikke sælge deres produkter. Og det begynder så også at gøre, at økonomien i Apartheid ja, i Sydafrika bliver dårligere og dårligere. Men det betyder også, at den hvide elite, som jo på mange måder lever ligesom os i, i Danmark, altså meget privilegeret liv, de får også et dårligere liv. Hmm. Og øh, nogle af de ting, de ikke kan købe, så mange hvide sydafrikanere snakker om, det var Lego. Enough? Okay. Ikke? Altså, at, øh, at det var noget, er det som legoen, man... der ramte også her i Vesten? Ja, jamen, det var ligesom det der med, at lego det var simpelthen vigtigt for, for deres børn, at de kunne lege med de der ting, men fordi vi sanktionerede, at vi ikke ville sælge lego til dem, jamen, så var det blandt andet også med til ligesom at forsure nogle af de hvide. Så nogle af de hvide begynder så også at presse øh, det der National Party, som sidder ved magten, Apartheid på tid til ligesom at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at, at lave nogle reformer her. Mm. Så lad mig forstå det rigtigt, det er, at de 1993, så øh, altså, droppede man hele Apartheid-styret, simpelthen fordi der var for meget pres rundt omkring i verden, i det og, men også inde altså, ind i landet. Der var både men. et internt og et ekstern pres, ikke? og man kan sådan set sige, at i begyndelsen af 90'erne, så begynder Apartheid-styrets leder, Frederik de Klerk, han begynder at gå i dialog med Nelson Mandela. Hvorfor er det egentlig vigtigt at lære sig om Apartheid? Jamen det er vigtigt at, at, at lære om sådan et sådan undertrykkende styre, og det her med, hvordan man adskiller hinanden, og hvordan race bliver brugt imod hinanden. Okay, og det kan man også nu... Altså det, det, går, det trækker vel trådet helt frem til nu? Ja, altså man kan jo sagtens sige, at der er en masse samfund, øh, hvor, vi, hvor vi har den der raceadskillelse, men jeg mener også, at man kan også sagtens snakke om økonomisk apartheid, ikke? Nå. Altså du kan sagtens snakke om, at der er for eksempel nogle lande i, i, i Afrika, som på en eller anden måde er ekskluderet i forhold til os i den, i, i, i den vestlige verden, ikke? Så jeg synes det der med apartheid og adskillelse, det er ikke kun noget med race, altså hudfarve, men det kunne også være økonomisk, socialt og på alle mulige andre områder. Okay, så man lærer ligesom noget om den her rasadskillelse, som har været der, men måske også som stadig lidt findes, eller hvad? Den findes stadigvæk i Sydafrika. Altså, du kan sige, at man etablerer jo der i 94, der interviderer man jo det her, den her Reindbu-nationen. Og Reindbu-nationen har ikke noget med LGBT+, at gøre. Det er simpelthen bare det her med, at vi skal alle sammen leve sammen. Mm. Øh, og og, og den, den vision er jo enormt positiv, men man skal jo stadigvæk tænke på, at der er ufattelig mange fattige i Sydafrika, næsten alle de fattige i Sydafrika, de er sorte. Ikke? Og der er stadigvæk rigtig mange rige, og næsten alle rige, de er hvide. Ikke? Så du kan sige, at det der økonomiske apartheid, der er på mange måder øh, fortsat, hvis vi også ser, hvem er det, der har landbrugen i de store lande og sådan noget lignende, det er stadigvæk også hvide. Ikke? Så apartheid lever på en eller anden måde videre i det sydafrikanske samfund, selvom det egentlig er blevet afsluttet. Og og der kan man sige, at der, hvor det for alvor er blevet afsluttet, det er jo på det politiske område. Ja. Altså, der er virkelig nu kommet øh, et sort flertalsstyre. Det betyder, at der nærmest ikke er nogen hvide politikere, øh, der, der har centrale positioner her. Hvor tidligere Apartheid, så var det jo kun hvide, der sad på magten. Mm. Ikke? Så, så her kan vi sige, her er transformationen sket. Men på det økonomiske område, på det sociale område, der er en masse udfordringer. Der er udfordring. Apartheid i hvert fald. Ja. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Apartheid? Jamen, den første vigtige ting, det er ligesom det her med, at man kan have et styre bygget op på adskillelse. Og især det her med raseadskillelse. Så synes jeg, at den anden ting, der er vigtig, det er ligesom at sige, at sådan et styre er ikke levedygtigt. Altså, det er ikke, noget, man, det er ikke noget, man kan acceptere. Og den tredje, det er, at selvom vi er enige om, at det ikke er levedygtigt, så lever det faktisk videre rigtig mange steder i verden. Ja. Blandt andet i Sydafrika. Okay, det var meget specifikt. Det synes jeg er fedt. Så altså det første, bare ligesom, at jeg forstår det hele. Ikke? Det første er simpelthen, at vi skal forstå, at det aldrig nogensinde kan fungere sådan en styre, hvor vi altså meget adskilt hmm. på grund af hudfarve. Ja. To. Der skal jeg lige have den igen. To, det er det her med, at, at, det, at det er blevet afviklet. Ikke? Og det er blevet afviklet, ja. Altså, det er der mere. Ja. Men tre, det er der faktisk det stadigvæk. Det eksisterer faktisk <laughs> stadigvæk, selvom man er blevet enig om at afvikle det. Ikke? Jo, hvad, kan man, altså, nu er man bare man nogensinde af med apartheid helt så. Ja, jeg tror, at det faktisk er rigtig svært for alvor at komme af med det her, fordi det, det er jo igen et spørgsmål om, at der er nogle af dem, der har privilegier, som, som ligesom skal lette på privilegiespeederen, ikke? og det er jo et spørgsmål om, de vil det og kan få de ting der, Og det er også et spørgsmål om, hvordan kan man, hvordan kan man lave den der form for lighed altså, i en verden, som ser stadig mere og mere ulig ud. Ikke? Det, det er virkelig vanskeligt. Ja, så du tror ikke på det? Ja, ja, ja. Du tror ikke på en, en, en, en verden, hvor apartheid overhovedet ikke findes? Ja, jeg tror altid, at der vil være elementer af apartheid rundt omkring. Fordi at der er nogen, der sidder på. Der er nogen, der er stærke, som, som bliver ved med at opretholde deres egne privilegier. Okay. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, Steve? Det tror jeg faktisk ikke. Jamen, øh, tusind tak.